Ein deutsches Märchen. Der magische Bleistift. Es war einmal eine kleine Stadt namens Claudi. Und in Claudi lebte ein brillanter Künstler namens Albert. Albert war ein so guter Maler, dass die Menschen seine Bilder oft mit echten Objekten verwechselten. Er malte Porträts von reichen Menschen in seiner Stadt und verdiente sehr gut. Er trug seine Leinwand überall hin, wählte zufällig einen Ort aus und begann zu skizzieren. Er war ein brillanter Zeichner. Er entwarf Sonnenuntergänge, Früchte und menschliche Porträts und ließ sie alle sehr realistisch aussehen. Aber da es sich um eine kleine Stadt handelte, konnte er nur so viele Bilder malen, wie er Aufträge bekam. Im Laufe der Zeit hatte er Schwierigkeiten, Arbeit zu finden. Am Fluss, an dem Albert normalerweise den Sonnenuntergang malte, stand ein schöner Baum. Albert liebte diesen Baum. Er hatte diesen Baum so oft auf seine Landweite gemalt, ohne sich dabei zu langweilen. Er sprach mit dem Baum, als wäre er ein Mensch. Oh, komm schon, Baum, schüttel deine Blätter ein wenig. Weißt du, manchmal fühlt es sich an, als ob du mich hören könntest. Aber Albert wusste nicht, dass jemand auf dem Baum war, der ihn hörte und seine Zeichnungen liebte. Es war Pickel, die Elfe. Dieser Baum war die Heimat von Pickel. Sie war sehr schüchtern und liebte die grünen, dichten Blätter, die sie kühlten und schützten. Ich wünschte, du könntest mich hören und mir helfen, weißt du? In dieser Stadt gibt es keine Arbeit mehr. Ich könnte in eine andere Stadt gehen, aber hier ist mein Zuhause. Ich will diesen Ort nicht verlassen. Aber ich schätze, das muss ich jetzt tun. Alles, was ich weiß, ist, wie man malt. Und wenn es hier nicht genügend Käufer für meine Bilder gibt, dann denke ich, dass ich in eine andere Stadt ziehen muss. Nachdem Albert gegangen war, sah Pickel traurig aus. Oh, ich will nicht, dass er geht. Ich liebe seine Bilder. Er ist so ein netter und ehrlicher Mann. Wie kann ich mehr Leute dazu bringen, seine Bilder zu kaufen? Hm, warte, das ist nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist, dass er nicht in der Lage sein wird, Geld zu verdienen. Ich kann nicht die Leute zwingen, seine Bilder zu kaufen. »Aber ich kann ihm helfen, das zu bekommen, was er will!« Nachdem sie eine Weile nachgedacht hatte, eilte Pickel zu ihrem Baumhöhle und begann zu arbeiten. Sie arbeitete die ganze Nacht und am nächsten Tag war ihre Kreation fertig. Es war ein sehr glänzender und schön geschnittener Bleistift. »Ah, das wird Albert helfen!« An diesem Nachmittag, als Albert wie immer am Fluss auf einem Felsen seinem Lieblingsbaum malte, sah den Bleistift. Wow, er glänzt so sehr. Es ist der schönste Bleistift, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich frage mich, wem er gehört. Vielleicht sollte ich ihn nicht aufheben. Der wahre Besitzer wird kommen und nach ihm suchen. Hm, Albert... ging an diesem Tag ohne den Baum zu malen. Es beunruhigte ihn, den Bleistift zurückzulassen. Aber er wollte nicht etwas mitnehmen, das vielleicht jemand anderem gehörte. Am nächsten Tag ging Albert früher als sonst zu seinem Baum. Insgeheim hoffte er, den Bleistift auf den Felsen zu finden. Und da war er. Oh, er ist immer noch hier. Ähm, vielleicht gehört er niemandem? Ich habe Geschichten über diesen Wald gehört. Vielleicht sind sie echt? Vielleicht ist er magisch. Albert hob den Bleistift auf und untersuchte ihn. Dann nahm er sein Papier raus und begann, ein schönes Bild zu zeichnen. Dieser Bleistift ist unglaublich. Meine Zeichnungen haben noch nie so schön ausgesehen. Oh, warte. Was ist passiert? Das Blatt erwachte zum Leben. Und in kürzester Zeit stand ein echtes Blatt auf dem Papier. Wie? Wie ist das möglich? Albert hob das Blatt vorsichtig auf und hielt es beiseite. Um es noch einmal zu testen, begann er, einen Apfel zu zeichnen. Sobald er mit dem Skizzieren fertig war, wurde es zum Leben erweckt. Oh nein, das ist ein magischer Blasstift. Ich kann alles zeichnen, was ich brauche. Alberts Glück kannte keine Grenzen. Er sprang vor Freude auf und rannte nach Hause. Pickel sah Albert gehen und war glücklich, mit ihrem talentierten Freund zu helfen. Sie wusste, dass sie das Richtige getan hatte. Sie vertraute Albert, dass er den Bleistift weise nutzen würde. Als Albert nach Hause ging, stellte er seine Leinwand auf und war begeistert, alles und jeden zu zeichnen, was er brauchte. Erstens zeichnete er köstliche Gerichte mit Lebensmitteln, aber in seiner Eile zog er nicht eine richtige Mando, sondern einen Kreis. Aber es ist nichts passiert. Er rieb es ab und versuchte es wieder zu zeichnen. Aber er war so aufgeregt, dass er wieder einmal nur eine grobe, ovale Kontur zeichnen konnte. Und wieder einmal wurde nichts daraus. Schließlich, um seine Nerven zu beruhigen, begann Albert wieder zu zeichnen. Diesmal war er geduldig und nutzte seine Fähigkeiten, um eine Mango zu zeichnen. Sofort erschien eine Mango. Also, dieser Bleistift wird mir nur die Dinge geben, die ich sorgfältig und perfekt auf der Leinwand skizziere. Hm. Was Albert nicht wusste ist, dass der Bleistift speziell für ihn und ihn allein hergestellt wurde. Niemand in der ganzen Stadt konnte so perfekt zeichnen wie Albert. Pickel wusste das. Sie fertigte den Bleistift so an, dass sie niemand von Albert stehlen und missbrauchen konnte. Sie wollte auch, dass Albert immer ruhig bleibt, wenn er den Bleistift benutzt. Sie wusste, wie wichtig es war, niemals die Ruhe zu verlieren. In keiner Situation. Nachdem Albert verstanden hatte, wie man den Bleistift benutzte, stand ihm nichts mehr im Wege. Er zeichnete alles, wovon er nur geträumt hatte. Köstliches Essen, Ernten, Kleider, Antiquitäten für sein Haus. Er benutzte seine Farben, um seine Skizzen zu malen und zeichnete jeden Tag frische Blumen. Albert war sehr glücklich und führte ein sehr angenehmes Leben. Aber schon bald... wurde er zu bequem. Nun, was jetzt? Ich habe alles, was ich will. Was kann ich noch mit diesem Bleistift machen? Hm, warum helfe ich meinen Leuten hier nicht? Ich kann alles zeichnen, was sie brauchen. Wie beschlossen, ging Albert zu all seinen engen Freunden in der Stadt und erklärte ihnen alles. Zuerst glaubte man Albert nicht. Oh, komm schon. Du hast einfach zu viel Freizeit zur Verfügung. Haha, das ist richtig. Hast du jetzt auch mit den Geschichten erzählen angefangen? Das ist keine Geschichte. Warte, ich werde es dir zeigen. Albert wusste, dass sein Freund einen Traktor brauchte, um auf den Feldern besser arbeiten zu können. Aber aus Geldmangel konnte er keinen kaufen. Albert nahm schnell sein Papier heraus und zeichnete vorsichtig einen Traktor. Okay. Jetzt geht alle mal zur Seite. Innerhalb kürzester Zeit stand ein echter Traktor vor ihnen. Alle jubelten Albert zu. Nach diesem Tag half Albert vielen seiner Leute. Er teilte sein Geschenk ohne zu zögern mit allen. Die Menschen in Claudi waren sehr großzügig und fleißig. Niemand hatte jemals nach etwas gefragt, was er nicht brauchte. Tage vergingen und ein Tourist kam zu Besuch in die Stadt. Als er herumlief, wurde ihm klar, dass etwas an Claudi seltsam war. Obwohl es sich um eine Kleinstadt handelte, schienen die Menschen ein besseres Leben zu haben. Er entschied sich, nachts zu fragen. Er fragte herum und die unschuldigen Menschen von Claudi haben ihm alles erzählt. Magischer Bleistift? Ist das wirklich so? Ich muss zu diesem Maler gehen. Der Tourist war ein gieriger Mann. Er versteckte sich hinter einem Baum und sobald er Albert sah, entführte er ihn. Oh, wer ist da? Still! Hör mir zu! Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, okay? Schnell! Zeichne mir viele verschiedene und teure Rubine und einen Sack, um sie mitzunehmen. Jetzt! Albert nahm seinen Bleistift heraus und begann zu zeichnen. Aber er hatte solche Angst, dass er nur Steine zeichnen konnte. Was soll denn das? Hör auf, herumzualbern! Beeilung! Ich werde mir die glänzendste Goldkette malen. Der Tourist war kein Künstler. Tatsächlich war er schrecklich beim Zeichnen. Als er versuchte, seine Goldkette zu zeichnen, erschien eine lange, glänzende Schlange. Ah, Hilfe! Aber während der Tourist versuchte, von der Schlange wegzulaufen, beruhigte sich Albert und malte einen großen Käfig. Sobald der Käfig erschien, ging der Tourist hinein und Albert schloss die Tür. Nachdem die Schlange weg war, rief Albert die Polizei und beschwerte sich über den Touristen. Er erklärte, wie er entführt wurde und benutzte den Zauberstift, um die Gier des Touristen zu stillen. In Claudi war der Frieden wiederhergestellt. Alle waren stolz darauf, wie gut Albert mit der Situation umgegangen war. Albert selbst hatte eine sehr wichtige Lektion gelernt. Er erkannte, wie gefährlich es sein kann, Dinge zu haben, die man nicht selbst erarbeitet hatte. Er beschloss, den Bleistift unter dem Felsen zu vergraben, wo er ihn zuvor gefunden hatte. Es wird vermutet, dass der magische Bleistift immer noch in der Nähe von Alberts Lieblingsbaum liegt. Ein Baum mit einer kleinen Elfe, die darauf lebt. Das Ende.